І от її вухо вловило біля хати гомін з кількох голосів, а через хвилину зчинився грюкіт до неї в вікно. У Прісі заколотилося серце, бо вона передчувала недобре. Навпаки Ганна, що не чула голосів, а почула тільки стукотіння, скочила радісно, сподіваючись, що то вернувся Данило і хотіла відчинити двері. Не відчиняйте, маво озвалася Прися, я боюся. Голоси почулися вже у сінях, бо з двору в сіни. Двері тепер не замикалися через те, що там часто ходили гусари. Отчиняй! – голосно гукнули в сінях. І хтось почав сіпати двері. «Чого вам треба серед ночі?» – спитала вже злякано Ганна. «Я не відчиню. Не відчиниш, самі відчинимо, Гукали за дверима і почали бити і рвати двері. Перелякані жінки ледве вспіли обгорнутись одежою, як легенька защіпка у дверях була зламана, і в хату ввійшов панок блясь. Держачи в руці запалений ліхтар, а позад нього стояло четверо гайдуків. «Беріть оцю!» – показав він на прісю. Не встигла молода жінка й скрикнути, як четверо гайдуків хопили її і скрутили їй назад руки. «В'яжіть їй заразом рота, щоб вулицею не репетувала!» – наказував блясь. «Не мучте мою дитину!» – скрикнула Ганна. «Пустіть – «Пустіть!» Але зразу ж вона впала непритомно від важкого кулака одного з гайдуків.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 на сходах, а сам потяг молодиці у горницю. Через хвилину пріся з жахом побачила себе в гарно вбраному і освітленому покої, в якому на канапі сидів невідомий їй пан. «Оце!» – ясновольможний пан, – сказав блясь, та молодиця, що й чоловіку бив хорунжого Квітінського. Осовірими очима Потоцький пильно придивлявся до прісі. І хоч вона була нечепурно вбрана і розкудлена, в боротьбі з гайдуками проте її великі карі очі і чорні брови скрашували все те і примушували бачити тільки їх, а не одежу. Потоцький впевнився, що в нього перед очима певна красуня. «Ти не лякайся, молодице, Почав Потоцький п'яним голосом. «Хоч тебе і слід скарати на смерть за вчинок того чоловіка, та то я того не вчиню». І він моргнув блясив і той вийшов, зачинивши за собою двері. Сам же Потоцький, трохи хитаючись, наблизився до прісі і, взявши її за руку, все дивився у її широко розплющені очі. Рука молодиці тремтіла, і весь її стан, і те тремтіння зразу збудило в поляка п'яну похоть. «А ти справді непогана, молодичко», – сказав він, сміючись –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 Отчай охопив серце молодої жінки, і вона впала навколішки. Пане хороший, почала вона благати Потоцького, не робіть мені ганьби, я козачка з роду і чесна жінка своєму чоловікові. Молодий поляк не звернув уваги на її благання. Він вхопив прісів обійми й повелік за килим. Ти мені вподобалася, і не буде тобі ніякої ганьби з того, що вельможний шляхтич з тобою ласкаво пожартує. Тоді в присіному серці заклекотала козача кров, і вона зважилася ліпше вмерти, а не датися в наругу. Вона почала змагатися, коли ж почула, що сили вже не вистачає, вона вп'ялася зубами в шию своєму насильникові. Скрикнувши, той випустив Прісіс з своїх обіймів, але вона розпалена боротьбою, не розуміючи вже що робить, і зваливши Потоцького на поміст, почала крутити йому руки й душити за горло. Можливо, що у нестямі Пріся й задавила б поляка, коли б на крик його не вбігли гайдуки і не вирвали знесиленого пана з рук розлютованої козачки. Але, де дух, Потоцький сказав кинути Прісю в льох і переказати на другий день полковнику Друцькому, щоб за смерть од чоловіка шляхтича Квіцінського Прісю було покарано найлютішою смертю. Прісю вхопили гайдуки, поволокли. По східні, аж під замок у льох, і, вкинувши туди, зачинили за нею важкі двері. А в льоху було темно, і нещасна жінка не зважувалася рушитися з місця, щоб не впасти кудись ще глибше. Останнє, що вона почула, був брязкіт залізного засуву дверей, і після того в льосі стало тихо, як у могилі. Жах охопив.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 Коли б вона не підбурила свого чоловіка, а була б до Хорунжго ласкава пота й однього, то цього б не сталося. Їй треба зняти голову, приведи її до мене. Полковник Друцький був хоч старший за Стефана Потоцького, але ще дуже тілом. Разом з тим він був великий ласун до жіночої вроди і у своїх маєтках не минав ні одної вродливої дівчини або жінки з своїх підданців. Почувши, що Лаганова молодиця відхилила залицяння не тільки Квітцінського, а навіть самого Потоцького, він дуже зацікавився її побачити і більше для того і звелів привести Прісю до себе. А вкинута в льох, Пріся довго стояла, мов скаменіла на одному місці, поки нарешті втома її подужила і вона сіла, а далі і впала на долівку. Чи спала вона, чи ні, вона того не почула, бо думки не покидали її всю ніч. Скільки часу вона була в льосі, вона теж не розуміла, бо у мертвій тиші і пітьмі не можна було знати часу. Змучена душею і тілом, вона нарешті почула, що до льоху йдуть люди, і хоча знала, що ті люди їй вороги, що вони поведуть її на страту, а все ж таки зраділа, зачувши людей, бо лежати в домовині живому далеко гірше, ніж мертвому. А в дверях забрещав засов. Сердитим скрипінням очинилися двері, і Пріся побачила сіру пляму далекого бажаного світу. «Вигодь, проклята хлопко!» – окнув Прісі блясь і вдарив молодицю ногою. «Через тебе ледащицю намерне розгнівався гетьманський син. От стривай!» «Зітнуть тобі голову, щоб не брикалася!» Прися покірливо пішла за поляками, гадаючи, що її ведуть на страту, прощалася в думках з життям і з любим їй чоловіком. «Недовго я з тобою, Микита, кохалася», говорила вона своїм серцем, «та багато щастячка зазнала. Дай, Боже, Боже, тобі, мій любий, за твою ласку, щоб тебе ворожа шабля і куля не брала, щоб сталося те,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 опевняючи себе, що всякій людині призначена від Бога своя доля, і тільки рясні сльози, що нечутно лилися з прісіних очей, виявляли тугу її серця за передчасно увірваним молодим життям. У замковому дворі було чимало окремих будинків. Ті будинки були призначені на те, що під час наскоків татарів по них був безпечний притулок мешканцям з міста, з околиць. В одному з таких будинків жив тепер полковник Друцький своєю челяддю. Туди до нього й привели прісю. Глянувши на молоду козачку, полковник був вражений красою її великих карих очей і зараз уявив собі, що коли б цю молодицю, що була заплакана, стомлена і забруджена, обмити і причепурити, то з нею веселіше було б марнувати в нудному корсуні дні і ночі. Через тебе, молодице, витор шляхтеча. І ти повинна вмерти на шибениці, сказав поважно полковник, сподіваючись, що Прися зараз впаде на і цілуватиме йому ноги, благаючи милосердя, він її помилує і тим приверне до себе її серце. Але Прися стояла нерухомо, мовби не чула або не розуміла того, що їй кажуть. "Що ж ти мовчиш?" «Може, не розумієш по-польському?» – здивовано спитав полковник. «Коли я повинна вмерти?» – нарешті відповіла прісся. «То нехай ведуть мене скоріше на страту». такої відповіді полковник не сподівався. Та мова знищувала його заходи, і розсердившись, він справді хотів був наказати, щоб прісся вели в рівчак окопів, і там відтяли їй голову, але, глянувши в великі блискучі очі її,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 «Одведи, пане Блясю, цю молодицю в комору, що біля моєї пекарні, і нехай посидить в коморі, а я тим часом надумаю, яку їй кару призначити». «Тепер Прися справді впала навколишки з риданням. Благаю вас, вельможний, пане, не мучте мене, зволіть скоріше відтяти голову». «Ні, ми те, ще обміркуємо», – відповів полковник, – «ведіть її». Прісю підняли з долу, провели через кілька кімнат і замкнули в коморі. За сльозами спочатку Прися нічого не бачили. І ні на що не дивилися. Далі ж помітила, що через невелике віконце в комору йшло світло. І освітлювало лантух із борошном, і всякі інші харчі, що там переховувалися. В коморі було далеко ліпше, ніж у льосі, а проте Прісю ще гірше взяв очей, з того, що вона мусить там сидіти, коли думками вона вже полинула на той світ. Через якийсь час старий гайдук приніс її обідати. Але Пріся не схотіла їсти і, спершись на лантухи з пшоном, нерухомо сиділа в кутку. Так минув весь день. Ввечері ж Друцький повернувся на підпитку з бенкету і звелів привезти Прісю до себе. Старий гайдук, що вже багато років прислужував полковникові, розумів вже,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 чи на те ж на світі жіноча краса? Покохай мене. Так я тебе замість того, щоб скарати, любкою своєю зроблю. Панею, беру тебе і на волинь з собою повезу. Пріся низько вклонилася. Спасибі, вельможний пане, за вашу ласку. Тільки не вільно я вас покохати, бо кохаю свого чоловіка, а двох одразу серце не кохає. А що вони те знати, що чи кохаєш ти свого чоловіка, чи ні? Хоч ти його в серці й кохає до мене будь ласкавою. Не можу я всього, пане, бо шлюб чесний. Я з ним взяла і присягу дала бути вірною йому дружиною. Та ти про те забудь, почав же хвилюватися полковник. З ним тобі вже не кохатись. Ти або будеш моєю, або підеш до рук ката. То віддайте до ката.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 до його ніг, паночку, голубчику, ріднесенький, пустіть мене до батька і до матусі. Бог вам віддячить за вашу добрість. Ці слова знову розвеселили полковника. То вже дурниці, верзеште, молодице. Хіба ти мала дитина, щоб тобі жити з батьком та з матір'ю? Батька і матері тобі вже ніколи не бачите, так само, як і свого чоловіка. Я буду тобі за батька, і за матір, і за чоловіка. Він підвів молодицю з долу, посадив біля себе і бхопив рукою за стан. Знесилена тією надією, що на хвилину промайнула і знову заступила тяжким отчаєм, прісся пручалася і тільки колотилася від ридання в обіймах полковника. Це подало властунові надію. Кров жвавіше забуяла по його напружених жилах, і він міцніше стиснув молоду жінку у своїх обіймах. Але вона враз схаменулася і вислизнула з його рук. Очі її знову зайнялися вогнем завзяття, а постать відбила рішучість обороняти свою честь, як звір обороняє своє життя. «Не руште, пане, бо буде і вам те, що було Потоцькому!» – крикнула прісся. «А що ж саме?» питав Друцький, скочивши з лави, намагаючись знову вхопити присів. «Кусатися буду!» Скрикнула молодиця, і по погляду її полковник зрозумів, що вона здійснить свою похвальбу. Страшенно розлютований він сів на лаву. Здобич, що, здавалося, була вже в руках, вирвалася. «Ну, побачимо!» «Хто кого переможе!» Скрикнув полковник і вдарив в долоні. Війшов гайдук. «Всип їй півсотні різок!»